פרק י"ב אלה החוקים והמשפטים אשר תשמרו לעשות בארץ אשר נתן אדוני אלוהי אבותיך לך לרשתה כל הימים אשר אתם חיים על האדמה. עבד תאבדון את כל המקומות אשר עבדו שם הגויים אשר אתם יורשים אותם את אלוהיהם על ההרים הרמים ועל הגבעות ותחת כל עץ רענן, וניתצתם את מזבחותם, ושיברתם את מצבותם, ואשריהם תשרפון באש, ופסילי אלוהיהם תגדעון, ואיבדתם את שמם מן המקום ההוא. לא תעשו כן לאדוני אלוהיכם, כי אם אל המקום אשר יבחר אדוני אלוהיכם, מכל שבטיכם, לשום את שמו שם, לשכנו, תדרשו ובאת שמה, והבאתם שמה עולותיכם וזבחיכם, ואת מעשרותיכם ואת תרומת ידיכם, ונדריכם ונדבותיכם, ובכורות בקרכם וצונכם. ואכלתם שם לפני אדוני אלוהיכם, ושמחתם בכל משלח ידיכם. אתם ובתיכם, אשר ברכך אדוני אלוהיך. לא תעשון ככל אשר אנחנו עושים פה היום. איש כל הישר בעיניו, כי לא באתם עד עתה אל המנוחה ואל המחלה אשר אדוני אלוהיך נותן לך. ועברתם את הירדן ושבתם בארץ אשר אדוני אלוהיכם מנחיל אתכם והניח לכם מכל אויביכם מסביב ושבתם בטח. והיה המקום אשר יבחר אדוני אלוהיכם בו לשכן שמו שם שמה תביאו את כל אשר אנכי מצווה אתכם, עולותיכם וזבחיכם, מעשרותיכם ותרומת ידיכם, וכל מבחר נדרכם אשר תגדרו לה' ושמחתם לפני ה' אלוהיכם, אתם ובניכם ובנותיכם, ועבדיכם ואמהותיכם, והלוי אשר בשעריכם, כי אין לו חלק ונחלה איתכם. הישמר לך פן תעלה עולותיך בכל מקום אשר תראה, כי אם במקום אשר יבחר אדוני באחד שבטיך, שם תעלה עולותיך, ושם תעשה כל אשר אנוכי מצווק כאן. רק בכל אהבת נפשך תזבח ואכלת בשר, כברכת אדוני אלוהיך אשר נתן לך בכל שעריך, הטמא והטהור יאכלנו, כצבי וכעגל. רק הדם לא תאכלו. על הארץ תשפיכנו כאן מים. לא תוכל לאכול בשעריך מעשר דגנך ותירושך ויצריך ובכורות בקריך וצונך וכל נדריך אשר תדור ונדבותיך ותרומת ידיך. כי אם לפני אדוני אלוהיך תאכלנו במקום אשר יבחר אדוני אלוהיך בו אתה ובנך ובתיך ועבדך ואמתיך והלוי אשר בשעריך, ושמחת לפני אדוני אלוהיך בכל משלח ידיך. הישמר לך, ואין תעזוב את הלוי כל ימיך על אדמתך. כי ירחיב אדוני אלוהיך את גבולך כאשר דיבר לך, ואמרת אוכל הבשר, כי תאווה נפשך לאכול בשר, בכל אוות נפשך תאכל בשר. כי ירחק ממך המקום אשר יבחר אדוני אלוהיך לשום שמו שם, וזבחת מבקרך ומצונך אשר נתן אדוני לך, כאשר צבדיתיך ואכלת בשעריך בכל עוות נפשך. אך כאשר יאכל <חש> את הצבי ואת האייל, כן תאכלנו הטמא והטהור יחדיו יאכלנו. רק חזק לבלתי אכול הדם, כי הדם הוא הנפש, ולא תאכל הנפש עם הבשר. לא תאכלנו על הארץ תשפיכנו כמים. לא תאכלנו למען ייטב לך ולבניך אחריך, כי תעשה הישר בעיני אדוני. רק קודשיך אשר יהיו לך ונדריך, תישא ובאת אל המקום אשר יבחר אדוני. ועשית עולותיך הבשר והדם על מזבח ה' אלוהיך, ודם זבחיך יישפך על מזבח ה' אלוהיך, והבשר תאכל. שמור ושמעת את כל הדברים האלה אשר אנוכי מצוויך למען ייטב לך ולבניך אחריך עד עולם, כי תעשה הטוב והישר בעיני ה' אלוהיך. כי יכרית אדוני אלוהיך את הגויים, אשר אתה בא שמה לרשת אותם מפניך, וירשת אותם, וישבת בארצם. הישמר לך, פן תנקש אחריהם, אחרי הישמדם מפניך, ופן תדרוש לאלוהיהם לאמור, איכה יעבדו הגויים האלה את אלוהיהם, ואעשה כן גם אני. לא תעשה כן. לאדוני אלוהיך, כי כל תועבת אדוני אשר שנא עשו לאלוהיהם, כי גם את בניהם ואת בנותיהם ישרפו באש לאלוהיהם.